Отже, здогади Руденької, чому пропала стара Тамара, були правильні. Зрештою, і подала вона інформацію, як непевно не так через незнання своє, як з обережності. Добре, бо відала, що через годину все сказане нею розійдеться по всіх закутках вулиці, а Мітя, одне яєчко, був одним із її Руденької сусідів. Правда, не тепер, бо Мітина родина переїхала в міську квартиру після того, як їхній дім знесли для міських каналізаційних потреб. Але береженого Бог береже, резонно вважала Руденька, була вона не по літах мудра. Не знала Руденька і як усе відбулося з Тамарою. Та мирно сиділа на приступці біля дверей гастроному, коли ж під'їхала машина, і з неї виступило двоє підстрижених майже наголо і в шкіряних курточках мордотрясів. «Пашлі, мать, ми тебе домою отвізьмо», – сказав один із вельми широким, Перенісся, аж здавалося, що одне око відскочило від другого, якомога далі через несумісність їхню. «Що ви до мене пристали?» – каркнула Тамара. – Я буду кричать. Але стрижені мордотряси у шкіряних курточках раптом підхопили її під обидві руки, а що Тамара ваги майже не мала ніякого труда, вони не вклали. Впихнули в авто, дверця та перед цим Залишалися розчинені і не встигла Тамара отямитися, як авто їх повезло «Куди це мене везете?» – вирискнула тільки тепер Тамара «Домой, мать! Домой!» – сказав той, котрий мав за широке перенісся «Скажеш своєму Шурику, що за місто нужно платить, а ніт, то ми тебе так завезем, мать, що ти вже домой не попадеш» Тамара злякалася Сиділа, наче мишка, біля здоровила, Від якого тхнуло шкірою, а може й смолою І все в ній заціпеніло І тільки коли трохи оговдалася, мовила «А ви знаєте, де я живу? Знайдем, мать, знайдем!» Сказав той, що був за кермом «А не знайдем, сама знайдеш» Везли її довго Тамара скосила око на свого сусіда І ще раз злякалася Увіч здалося їй що того під низькою стрижкою проступають на голи два горбики, ніби ріжки. Зрештою машина зупинилася. «Може, потрузім старушку?» – спитав той із широким переніссям. «Брось маратся з падлом», – сказав той, що за кровом. «Нужні тебе ті копейки?» Мордотряс нагнувся біля Тамари, відчинив дверці з її боку, штурхнув, і вона вивалилася на асфальт. Машина рванула з місця і зникла. Тамара звелась із землі, при падінні розбила коліно, тож нога їй сильно боліла. Подибала нахідника і тільки тут роззирнулася. Довкола вивишалися незнайомі бетонні будинки. Вулиця майже порожня, тільки де-не-де постаті, де-не-де стояли торгові кіоски із чужомовними написами на склі, заставлені іноземними пляшками, шоколадками, кавою, пачками печива та жувальної гумки, бляшанками з пивом, сигаретами. Все також з іноземними написами, пачками із соком, високими пластмасовими пляшками із жовтою та брунатною рідиною, з кожної будки визирала схожа на песячу фізіономія. Тамара звела голову. В небі стояло сонце в тумані. Їй раптом здалося, що вписане воно в трикутника і має форму ока, яке пильно на неї дивиться. До сильний, вологий вітер, несучи з собою міріади піщинок, і вони боляче стюбали її лице. Їй подумалося... Що заснула на тому гастрономському ганочку приступця, може, гірше, померла. І опинилася в незнайомому місті, що його засипає пісок. Інакше, чому вивіски навколо іноземні, та й товари в кіосках іноземні, та й продавці мають нелюдські людські обличчя а собачі. Зрештою, і люди, які зрідка проходили повз неї, були із песячими головами, такі собі песи-головці. І коли вона звернулася до одного із них, запитуючи, як їй дістатися на Чуднівську і до Чуднівського мосту, той буркнув невдоволено «Не знаю, нєт такої уліці». Та й пішов байдужісінько. Отож вона більше не розпитувалася, а подибцяла, куди очі дивляться. І ще вона побачила, що вулиці, якими йшла, Загиджено сміттям, вітер ганяв папери та поліетиленові кульки, біля кожного будинку вивищувалася купа мотлуху, і коли наблизилася, побачила, що купа прикриває сміттєзбірник, котрий майже потонув.